Agenda Florii Soarelui Scenariu radiofonic de Călin Gruia S-ar putea ca întâmplările din poveste să nu se fi petrecut niciodată și nicăieri Dar nimeni nu se va putea ridica și nu va putea zice că dragostea părinților pentru copiii lor nu-i adevărată. Ba, uneori, chiar și copiii sunt în stare de iubire pentru părinții care i-au adus pe lume. Într-o țară minunată trăia un crai cu templele albe, de pe a cărui față nu se depărtase niciodată mâhnirea. Craiul nu se voicărea de durerea sa nimănui și nici nu cuvința să audă vorbe de mânghiere din partea supușilor săi. Își purta nefericirea cu multă tărie în cuget Ba, poate și cu un pic de răceală Simțind-o ca pe o haină nevăsută De care nu se poate dezbrăca nici ziua, nici noaptea Nici în adunările cu înțelepții Nici pe scaunul de judecată O singură copilă avea craiul cu tâmplele albe Frumoasă ca steaua Cu părul de aur Cu trupul mlădiu ca trestia, Cu glasul de izvor cu ca florile de măcieși, cu ochii ca noaptea de negri, dar tot ca noaptea lipsiți de vedere. O purtau de mână copilele curtenilor și-i povesteau cum arată soarele, cum arată copacii și ierburile, cum zboară păsările, cum se pârguiesc merele pe ramuri, cum curg păraiele la vale și cântă. Adus craiul la curtea sa din depărtările lumii, Vraci și doctori vestiți, învățați, cărturari fără seamăn, dar niciunul nu s-a priceput să o vindece pe nefericita domniță, iar copilele curtenilor o purtau mai departe, ținând-o de mână și povestindu-i într-una despre toate frumusețile lumii. Într-o zi se opri la cetatea de scaun un înțelept ciudat la chip și la îmbrăcăminte, subțire ca un arac de vie, înalt și cu trei fire de păr în barbă. După ce se uită în ochii fetei de mai multe ori, se întoarce spre crai și spre cutremurata adunarea sfetnicilor săi și vorbi. Soarele, măria ta, numai soarele e în stare să dea ochilor domniței puterea de a vedea. Noi, ceilalți, nici unul nu suntem în stare. Întâia vorbă bună abia cum o aud. Va să zic că tot este o scăpare. Da. Dar Cum? Să-i trimiți solie și să-l poftești la curtea ta și el, dacă va binevoi, va la chip de voinic și va intra pe ușa casei tale. Dar cine poate să ajungă până la împărăția soarelui? greu de răspuns. Cineva care va trebui să îndrăznească, cineva care nu se teme de nimic, cineva care nu va avea alt gând decât drumul spre soare. Și poate să fie asemenea om printre noi. E, asta nu știu și nici nu pot să știu și nici nu trebuie să știu. Știu doar atât că altă cale noi Rămâi cu bine, Maria. Cum aș putea oare să te răsplătesc, înțeleptule? Cum? Găsind un voinic îndrăzneci să se încumete spre soare, atâta, mai mult nimic. Rămâi cu bine, domniță, și să știi că nu voi avea mai mare bucurie decât atunci când ochii tăi se vor umple de lumină. Rămâneți sănătoși, măriți fetnici! Meri sănătos înțeleptor înțelept. și îți mulțumim! Înțelept. ta să ajungă până la soare, va primi din partea Craiului nostru daruri neasemuite. Peste toată țara să treacă vestea că măritul nostru Crai poftește la curte pe toți voinicii săi. Până la soare drumul e greu, dar mare va fi răsplata drumețului. Cinstit îi va fi numele în toate veacurile. Luați aminte, vitejilor! Trei zile și trei nopți Vestitorii cu trei rățara în lung și în lat Și iată nu s-a arătat niciun viteaz Dacă ar fi vorba de vrășmași Toți ar fi la hotare cu armele în mâini Dar drumul spre soare Așa este Și mă mai gândesc și la înțeleptul acela Subțire ca ața, cu ochii mici Cu trei fire de păr în barbă Dacă e un șarlatan, un vântură lume Se poate, se poate, dar craiul a crezut La uzul vorbelor despre soare Craiul și-a schimbat împățișarea. I s-a evit pe față o flacără micuță cât o stea. Ia te uite, un călăreț. După chip, pare a fi fiul lui. de sănătate, cinstiți, sfetnici mari. Am auzit rugămintea Craiului. Vrei să spui porunca? Nu luminația ta. Rugămintea. Marea rugăminte care cu trei țara ca un plâns. Unde nu mai au putere poruncile, încep rugămințile. Ce vrei să spui cu asta? Nimic. Vă rog să mă duceți în fața craiului. Iată că vine chiar măria sa. Și voi, bunii mei sfetnici. Voi, Nicul? Pe măria ta te căutam. Mă prind să pornesc spre soare. Chiar din zorii zilei de mâine, dacă nu cumva am ajuns prea târziu, dacă nu cumva au pornit-o alții înaintea mea. Nu, ești cel din tâi și fii binecuvântat. După chip, semen cu cineva cunoscut. Cu tata, măria ta. Sunt fiul lui... Ah, da, îmi dau seama, dar cred că nu întotdeauna fiul seamănă cu tatăl său. Mărite Crai, de data asta da. Nu cer daruri, nu cer mâna domniței, nu cutez la scaunul de Crai. Deși dacă mi-e îngăduit să spun, mi-e dragă ne spus domnița... Iată ce-ți cer, Mariata, ta, să scoți din beciurile morții pe tatăl meu care pe nedrept o sindit. Pe nedrept? Cum de-ai putut spune una ca asta? A încercat să mă alunge, să pună stăpânire pe scaunul meu. Uneltir, Maria ta, fără de legi, sfetnici mincinoși, mățarnici, lingușitori nevernici. Adevărul are altă înfățișare. Tatăl meu e curat la cuget ca izvorul din muntei. E drept în fapta lui ca bradul din munte. E nevinovat ca puiul de cer din munte. Poruncește să-i se să scoată lanțurile. Poruncește să fie așezat la dreapta ta ca mai înainte. Din această dreaptă faptă a ta, eu voi prinde puteri nemăsurate și voi porni spre împărăția soarelui. Ca să pot izbuti, nu-mi este de ajuns durerea ta, nici chipul întunecat al domniței. E nevoie și de o bucurie, de o bucurie mare, aceea a slobozirii părintelui meu. Fie cum zici tu. Dacă tatăl tău a știut astfel să te crească, îi se pot ierta greșelile cele mărunte. Tatăl meu nu are nevoie de iertare, măria ta. Vinovații trebuie iertați. Celor drepți să li se facă numai dreptate. Nu vei părăsi curtea mea înainte de a te îmbrățișa cu tatăl tău, înainte de a-l vedea la dreapta mea în mare cinste și în strai strălucitor. Să vină de îndată temnicerul! Săpați o fântână Ați dat cumva de apă? Abia acum De o săptămână zi și noapte săpăm Dar truda nu ne-a fost zadarnică da. Poftim și bea din căușul acesta E limpede de și rece da. Credeam că nu mai Credeam că am să mor de sete Uuuu ce locuri nefericite Mai dați-mi da. da Ia, Ia Niciodată în viața mea n-am băut apă mai bună. Vă mulțumesc. Să-ți fie de bine, drumețule. Bine că mai să un pic de suflet. Toți drumeții ori să vă binecuvânteze. E, numai cine a fost drumeț poate prețui o fântână. Așa e. Și noi doi era să murim de sete. Și atunci ne-am legat să facem o fântână la marginea unui pustiu. Bine că ne-am putut ține de legământ, dar încotro, drumețele. Spre soare! Soare? Spre împărăția soare? soarelui. Păi... Am să-i duc o rugăminte. A, glumești? Deloc. Ăsta-mi rostul. Ce? Am ca și voi în legământ să ajung la soare. Păi, dar nu se poate, omule. N-a ajuns încă nimeni până acolo. Păi, da. Atât mai bine. O să ajung eu cel din tâi. Dacă nu glumești, înseamnă că ți-ai ieșit din minți. nu te vezi cum arăți. Nici zdrențele nu se mai țin pe trupul tău și nici încălțările. Așa -i. Mai bine ai merge la mine acasă să te pun paznic la vie. O la mine, să mă ajut la strânsul lucilor. <laughs> N-ar fi rău nici la vie, nici la nuci. Dar eu trebuie să ajung la soare. Eh, vă mulțumesc pentru apă, oameni buni. Măi, te rog, Cucoana Scorpie, e? mai este mult până la împărăția soarelui e Te pomenești că te ducem în petit. Ai auzit și tu de frumoasele fete ale soarelui și vrei să-ți frângi gâtul Cucoană, îi duc soarelui o hârtie din partea craiului nostru Așa o fi, dar cum te-ai îndrăznit să calci pe pământul meu? Păi nu ți-am făcut nicio stricăciune Iar dacă te-ai supărat pentru că am mers pe drum, iată îmi scuturi tălpile de prafu care s-a lipit pe ele. Băiete, băiete, ai un pic de noroc. Cățelele mele, cele cu dinții de fier, dorm. Iar balaurii cu nările de foc sunt duși la vânătoare cu feciorul meu. Dar de plăti, tot trebuie să-mi plătești. Văd că ai la gât pe sub cămașa o podoabă de aur bătută în pietre scumpe. Să-mi -o, o dai! În podoabă se află chipul fetei de crai. De câte ori mă uit la el, de atâtea au oruit toate necazurile drumului și toate întâmplările rele. Iar inima prinde puter și mă-ndeamnă să merg mai departe spre cetatea soarelui. Dacă nu-mi dai podoaba, că-mi lupi și hienele! Nu ți-o dau! Și dacă așa obiceiul și firea, apoi să știi că eu mai am sub zdrențele care abia se țin pe mine și un paloș! Uită-l cu coana cu coană scorpie! Multe capete am retezat cu el. Dacă vrei... E, hai, hai, hai. Vezi, este drum, băiete. Vezi, este drum. Ei, corbule! Pe cine jelești? nu numai pe mine, că, uite, au trecut amar de ani și nimeni n-a mai cutezat să urce muntele acesta. e dar mai este și propăstios. Uite că nici nu băgasem de seamă. Din pricina gândurilor te-am văzut cum mergi de departe. Nu te uitai nici în cer, nici în pământ, ci căutai zarea răsăritului. Asta așa hai dreptate. Da? că pățârile astea și risipa de oase de la poalele muntelui. Sunt ale celor care au vrut să se urce în vârful muntelui și să ajungă la cetatea soarelui. Cetatea soarelui, spui? Ce, pe aici drumul? Ah, ce bine-mi pare. Pe aici, dar și prin moarte. Bag de seamă, deși sunt lihinit de foame, eu te sfătuiesc să te întorci în cetatea ta. Da, nici nu mă gândesc. De-atâta mari de vreme caut Palatul Soarelui și tocmai acum când e la câțiva pași de mine... Ha! Câțiva pași? Ha, ha, ha, ha. pași până să-ți frângi gâtul, poate? Mm, nu, mai multe nu-ți pot spune. Și nici nu-i nevoie. Mulțumesc și decât mi-ai spus. Vezi să nu-ți pară rău? E! De ce să-mi pară? Ai să vezi! Ne vedem sănătoși, Orcule! Mm. Săptămâni de zile și șapte săptămâni de nopți a urcat voinicul nostru. Pietrele îi zgâriau genunchii și palmele, prăpăstile îi strigau pe nume, iar puterile îi slăbeau de la un ceas la altul. Când nu mai avu avut într trup niciun pic de vlagă și era gata să se prăbușească în hăul de sub el, se-a spre palmele lui un copăcel de aur. Și deodată... Se pomeni într-o poiană cu copaci de aur și argint, cu izvoare de argint, cu iarbă de argint, cu flori de argint. În mijlocul poienii văzu o stea luminoasă cu chip de bătrânică împodobită pe straiul scump de o puzderie de stele mici. În jurul stelei cu chip de bătrânică pășteau mulțime de capre, tot de argint. Bună ziua! Mă dușe stea Bună ziua. spune te rog Mai este mult până la Palatul Soarelui Ia se uită O pământean. Nu, mamă, nu mai este mult Dar ce nevoie te mână până la fiul meu? Și mama soarelui Sunt Ar trebui să-ți sărut mâinile, dar nu îndrăznesc Dacă ai îndrăznit să faci atâta cale ca Nu-i nicio greutate să săruți mâinile unei bătrânele ca mine și apoi așa se și cuvine. <fie> Fii binecuvântat, omule. Am pentru măritul soare. Din partea craiului nostru o carte de mare rugăminte. E la greu. Dă carte la mine. Am o noră tare ciudată la lună. Și cum te-o vedea, îndată te preface în ceva în piatră, în târătoare, în pasăre, în bruiană, în cei trece ei prin minte. Și nimeni nu te mai poate scăpa din puterile ei. Frumoasă este Nora mea, n-am ce zice, Dar soarelui se cuvenea altfel de soție. Mai înțeleaptă, mai bună. Mulți sunt în stare să zică așa vorbește o soacră, Dar eu nu sunt o soacră rea. v să să zică și aici, când e vorba de Nora și soacră... Puțin mai la vale e apă. Spală-te. Cum ieși din apă, intră într-o peșteră și te îmbracă în haine noi. Pe urmă... Intră în căsuță albastră unde ai mâncare, băutură și un pat pentru hodină. Soarele trebuie să vină acasă și eu am să-i duc în taină cartea ta. Și tot în taină am să-ți aduc răspuns. Nu trebuie să afli nimic, noră mea. Dâmi cartea și fii fără grijă. Greu a fost drumul voinicului, dar mai grea așteptarea craiului cu pletele albe. Mulți dintre sfetnici credeau că voinicul e oale și ulcere. Într-o dimineață însă, voinicul împodobit cu straie nemai văzute de nimeni, se înfățișă craiului. Se trăiești, Maria! Ta! Bine ai venit, băiete! S-a îndurat! Măritul soare de rugă mintea mea. Îndurat, slăvită crai, de azi în șapte zile va fi aici. Aici? Măria ta, Maria ta, de apă, a craiul de bucurie. Deschiați-l la gât. Măria ta, Măria ta, vin nu muri, măriata. ta. Maria ta. Hai că mi-e bine, e bine. Dar m-ați udat ca pe o cânepă. <laughs> <laughs> Nu-i nimic. vin o brațele mele, viteazule. Da, dar tata. unde e tata? Sănătos. Se bate cu un vrăjmaș temut. Trebuie să sosească din ceas în ceas la piruit pe vrăjmaș. Să vină aici mai marele ospățurilor! Aici sunt Maria ta! Am gândit din vreme că va trebui să dăm o masă soarelui. Pot să dau citire la... Da! Repeliță, poternic, pește, viței, berbeci, rațe, găini, curcani... Nu, nu, nu, nu-mi nu place, nu-mi place. Schimbă tot. Alte mâncări nu te taie capul. Mă taie, Maria, Acum ta. cum să nu mă taie? Și băuturile... Băuturile am să le aleg eu. Deschide spivnicele, să gust vinurile, să plece vânătorii, să plece pesarii, să alerge culegătorii de poabe. În dimineața mult așteptată, craiul ieși la poarta palatului cu pâine și sare, înconjurat de curteni împodobiți și de o mulțime de norod. Deodată pică de sus o lumină orbitoare și din lumină se-i o trăsură de aur și din trăsură coborâ un tânăr nespus de frumos, un viteas cu sabie la cigătoare, cu cunună de pene pe frunte, și cu multă bunătate în ochi. Bine v-am găsit, oameni buni luminate soare Luminate soare, bine ai venit printre noi Asemenea cinste nu s-a pomenit în nicio țară Și nicio vreme Gustă din pâinea și din sarea noastră, luminate soare așa e obiceiul la noi Bun obicei Bună și pâinea Bună și sare. Să trecem în palatul meu, mărite oaspete. <fie> Poftim în capul mesei luminate soare, avem vin bun și bucate și mai ales mare bucurie în inimile noastre și vă rugăm. Mă simt bine în mijlocul vostru. Dar dacă nu-i cu supărare, aș dori mai întâi să văd ochii domniței, să le dau lumina trebuitoare și după aceea să petrecem și să ne veselim. Voia Măriei tale, luminate! Cum socoți domnia ta? Să fie adusă domnița! Îndată, îndată, lumina de soare, îndată, cinstite crai! Ea, Luna, soția soarelui, se furișease la o fereastră de aparatului și se uita ce se întâmplă înăuntru, ce face soarele. Și îi scăpărau ochii. Domnița, asta-i fica mea, mărite soare. Ah, frumoasă. Apropie-te, domniță, să cercetezi de aproape pricina ochilor tăi întunecați. Poate că nu-i nevoie decât de o sărutare. Nu tremura, fata mea, nu te teme, măritul soare. Ah, ce se întâmplă? Ce? Un văz de fum galben a acoperit domnița. Fata mea, fata mea, unde ești, fata mea? Am răsărit o floare în locul ei. Mărite soare, mărite soare, ce se întâmplă? Sunt. Asta e sprava soției mele, Luna. N-am știut că vine după mine. A prefăcut fata în floare din pricină că domnița era frumoasă, iar luna și-a turburat mintea. Ce-a făcut ea eu nu pot desface și nici chiar ea dacă ar vrea. Pentru fapta asta nesăbuit am să mă despart de ea și am să o alung în negurile nopței. Vă mă rog să mă iertați omule. să mă iertați de rușine pe care am suferit. Plecați soarele. Într-o clipă sau Într a sus. Clipă. Floarea se leagă și e nespus de frumoasă. Iată domniță. Iată domniță. domniță. Mărite crai. Iată domniță. Mărite crai, acum dă-mi mie floarea asta. Am să descând în grădina mea și am să am grijă de ea și ziua și noaptea până la sfârșitul vieții mele ca de logotnică. Fie cum spui tu, Pa poate odată și odată o să se preschimbe în fată de crai. Am bună nădejde că așa o să fie, altfel chiar în ceasul acesta aș muri. Și că de-atunci luna umblă pe cer noaptea singuratecă, tristă, căindu-se de fapt ainecugetată. Și dacă se întâlnește cumva cu soarele, pălește la față și își pierde toată lumina. Iar floarea aceea înaltă, galbenă la petale, s-a răspândit peste tot pământul. Și cum răsare soarele, floarea se îndreaptă cu fața spre el, așteptându-i parcă sărutarea făgăduită. Oamenii i-au spus, floarea soarelui. <fie>